אז הנושא של רימסון על ביבי לדבר, קראתי מה גורם לאכזבה, מה גורם לאכזבה. אנחנו נסתכל היום למה יש לנו בתוך החיים שלנו אכזבה, למה אנחנו לא מרוצים, למה פתאום אנחנו מרגישים את ה... מרגישים רב בפנים, האם זה בעבודה, האם זה בשירות, האם זה במשפחה. ואנחנו לא נדבר על הסיבה שבדרך כלל נותנים סיבה ראשונה של ההכזבה, זה אולי אתה לא במקום שלך, אולי זה לא רצון אלוהים מה שאתה עושה, אה, אולי אתה צריך לשנות משהו, אז אנחנו לא נדבר על זה, בדרך כלל זו הסיבה הראשונה שאומרים טוב, סיבה ראשונה להגזבה, אתה לא במקום שלך, אולי זה לא רצון אלוהים. אז אנחנו לא נדבר על זה, אנחנו נוציא את זה מהרשימה. אנחנו נדבר למה יש לנו אכזבה בתוך רצון אלוהים. שמעניין אותי יותר בחיים, שאני יודע שאני נמצא ברצון אלוהים, אני יודע שמה שאני עושה זה מאלוהים, אני יודע על שירות, בעבודה, במשפחה, אבל לפעמים כשנכנסת את האכזבה, את אתה לא יודע למה, מה, מה, מה קרה, מה פתאום, הכל בסדר צריך להיות, צריך להיות שמח ומרוצה, אז למה אני לא מרוצה? למה אני פתאום מרגיש ריק? ואנחנו נסתכל על סיפור מאוד מעניין. אנחנו לא נקרא הכל, אני אקרא כמה פסוקים ונתחיל קצת לספר על הסיפור עצמו, מה או מתי פרק כ, מתי פרק כ, שזה עשרים, מתי עשרים. וזה בעצם מ-1 עד 15, אבל לא יקרא הכל, אני נקרא מ-10 עד 15. וקצת אספר על הסיפור קודם, ואז נקרא ביחד. מתי עשרים? מאחד עד חמש עשרה זה כל הסיפור, אבל נקרא מ-עשר עד חמש בעצם זה סיפור על uh, בעל הבית שהיה לו קרם שלו. אתם זוכרים את הסיפור שהוא מתחיל uh, לקחת לעבודה, ללסכונס, כן? ליסכונס. <סחור> <סחור> עובדים. הוא מתחיל מהבוקר עד הלילה. ומהבוקר שהוא אה, נותן עבודה לאנשים שעמדו בבוקר, הוא נותן, הוא, הוא קבע איתם שאני אתן לכם פטינה לאחד. <coughs> אותו דבר הוא עושה עם מישהו שהוא לקח לעבודה בצהריים, גם אחרי צהריים, גם בערב, ואז פתאום היו גם אנשים שבלילה ממש עמדו שם, לא עשו שום דבר, הוא מוצא אותם וגם כשכר הוא נותן להם דינה ריכה. ואנחנו נקרא שלאלו של הראשונים הייתה הגזמה מאוד גדולה, כי אם לא הבינו מה קרה, למה, איך אתה עושה את זה. ואנחנו נקרא מ-10 עד 15. ובמור הראשונים דימו בנפשם, כי ייקחו יותר ויקחו גם הם איש איש מנהל אחד, ויהיה בקפדן ועילוני על בעל הבית לאמור. אלה האחרונים לא עשו כי אם שעה אחת ועתה השליטן אלינו, אשר סבל את כובד היום ואת uh, חומו. ויען ויאמר אל אחת מאם ראה לו אשכתיך אלו סוחר דינה התנעת עימי. קח את שלחה ולב, ואני רצוני לתת גם לזה האחרון כמו לך. אלה אוכל לעשות בשלי כרצוני. האם תראה עיניך על השם טוב אנוכי? אמן. אז אנחנו רואים שקודם כל, המקום איפה שהם היו, זה היה בהתחלה לפחות שמקום שהם רצו לראות. כלומר, <אז> אנחנו לא רואים פה סיבה שהם לא מרוצים בגלל שהם לא במקום של אלוהים, הם לא ברצון של אלוהים, הם באמת במקום טוב. עד שהם רואים שהוא נותן לאחרונים יותר, הם מרוצים, הכל בסדר, הכל סבבה, הם לא מתלוננים, היה הסכם, הכל טוב, סבבה. <שאז> עכשיו, בואו <שאז> קצת שלב שלב לעבור, ובאמת נראה, נסתכל על צדדים. קודם כל, כן. מאוד חשוב לציין ולראות שלא לקחו את העבודה הזאת בעצמה. כלומר, אה, זה הבעל ש... אה, סוחר אותם? סוחר. הוא סוחר זה לא שהם אומרים, טוב, אתה צריך אותנו, קח אותנו, בוא, בוא נדבר עליהם. הם עומדים, אין להם עבודה בכלל. ואז הוא בא ואומר, חבר'ה, אתם רוצים להרוויח? יאללה, בוא. אז קודם כל אנחנו רואים, להשוות את זה עם החיים שלנו ואלוהים, שאף אחד מאיתנו לא היה יכול לבוא לאלוהים בכוחות שלנו, אוקיי? זה לא שאנחנו היינו טובים, זה לא שהאמינו באלוהים ובזה אנחנו עושים טובה, וזה שאנחנו משרתים לו, אותו, זאת לא אומרת שאנחנו עושים לו טובה, זה, זה אנחנו צריכים את זה, אוקיי? הוא בא ורואה שאתה עומד פשוט בחיים שלך, כמו שאין פה, ולא עושה כלום. הוא מסתכל ככה ואושר, אם אני נותן ליוחנש אחייה, וואי, מה אני אעשה איתו? מה, מה הוא יכול לעשות בשבילי כאן? אם אני אתן לעבודה להישרת בשבילי, איפה הוא יגיע? מאות שנים. אבל אם אני לא אכנס לחיים שלו, פשוט יעמוד שם כמו שפה. בלי עבודה, בלי שילות, ריק. כמו שחבר'ה האלה, מה הם? אין להם כסף, ריק. לא נשים שהם יכולים להתווכח, ויש להם כסף, והם כאילו... הוא אומר בבעל חייב וטוב. אגב, חייבים לציין שזה בעל מאוד טוב. מאיפה הוא חייב לבוא ולתת להם מקום עבודה? אבל הוא הוא לא חייב, בכלל. אבל הוא בא, ורואה שאנשים זקוקים בעבודה, הם צריכים כסף, טוב, יש לי עבודה, יאללה פה. אז במלכות השמיים, אה, לא נחשוב כמו שאנשי שאנש, אמונה, לא נחשוב על עצמנו שוואי אנחנו גדולים, או באמת זקוקים בנו, אנחנו כל כך טובים, ואנחנו כל כך חזקים, ובלעדינו כל הקהילה תתפרק, או כל מלכות השמיים פשוט לא תקיים, ולא ככה. אנחנו זקוקים בזה. ואז זה מייבנו לקרוא לך, אוקיי? אף אחד לא יכול לבוא לאלוהים, יש פסוק כזה, האם אלוהים קודם כל לא קורא לנו לבוא. זה בדיוק המשל הזה פה, אנחנו רואים, זה בדיוק מראה לנו שזה ככה. דבר שני, אנחנו רואים שאלוהים קורא לכל אחד בזמנו, כמו שפה, תראו. היה מישהו שקיבל את העבודה בשעה 9, לדוגמה, היה מישהו שקיבל את זה בשעה 12, היה מישהו שהבעל מצא אותו בשעה שלוש והיה מישהו שלקראת סוף היום, אוקיי? כל אחד מאיתנו ובקהילה שלנו יש זמן שלו מתי שהוא בא וקורא לו. זאת אומרת שאם אתה מתפלל עבור מישהו ועדיין לא נגע בו, <היא> אולי זה לא זמן שלו, אולי לאלוהים יש זמן ממש בסוף שהוא ייתן לו את אוקיי? ישועה, קרובי משפחה שלא קיבלו את ישוע ושמנו להם והם התפללים ולא מבינים למה אני עכשיו באתי לאימונה והוא עוד לא הגיע אז לאלוהים יש זמן שלו, אוקיי? כל אחד בזמנו. דבר שלישי שמאוד חשוב גם להבין שלכל אחד שמתעסק בדברים של אלוהים יש שכר אוקיי, okay, אלוהים הוא נאמן לברך אותנו ולתת לנו זכר, כי אנחנו פה רואים שבעל מה שהוא הפיח הוא נתן. אוקיי, okay, הוא לא בסוף נתן להם חסד לנער, הוא לא בסוף אמר, טוב, אתם לא עשיתם טוב, אז אני לא אשלם לכם. הוא לא משקר, וזה מראה את אלוהים שלנו שאף פעם, מה שהוא מפיח הוא יעשה. הוא לא משקר לדברו, הוא באמת נותן למישהו שעובד בשבילו. הוא מוצא לנו את השכר. עכשיו, מתי הבעיה פה, בעצם אנחנו רואים את הבעיה של הגזמה? מה התייצב בהתחלה? מצפים ליותר? אבל מתי מצפים ליותר? שמסתכלים על הלחמים. נכון. בוא נגיד, אם הם לא היו מסתכלים על הלחמים, על האלו שקיבלו בסוף היום אתה תנע לך איך איכשהו הם לא הסתכלו או לא ראו ולא ידעו בכלל על זה האם הם היו נשארים כמו שהם היו? נראה לי שכן כי הם לא ידעו איך הבעל פועל אוקיי? אבל <coughs> בזמן שהם מתחילים להסתכל על אחרים מה הם קיבלו, איך הבעל דירך אותם אז זה פה מתחילה את ההגזבה והם מתחילים לשכוח קודם כל שהם בכלל היו יכולים לא להיות שם. הם בכלל היו יכולים לא לקבל את העבודה הזאת. הם מתחילים לשכוח שזה הבעל שנתן להם את העבודה הזאת, והוא מצא אותה, ולא הם. הם לא ביקשו אפילו לעבודה. והם מתחילים לשכוח על, על כל העבודה שלהם. כמובן, הם עשו יותר ממישהו שהיה בסוף. הם, מסו, הם עשו יותר. אבל הם אפילו מזה לא מבינים. שהם עשו, מה שהם התעסקו עם שוחקים, הם עכשיו מתרכסים רק על השכר, על הברכה. ואז שהם מסתכלים שמישהו מבורך יותר, פתאום באה והם לא מרוצים, והם מתחילים להתלונן, והם בכלל לא שמחים. אני חושב בשבילנו זה שיעור מאוד חשוב להבין, כי הסיבה למה אנחנו הרבה פעמים מרגישים את ההכזבה בזמן ובמקום הנכון שאנחנו נמצאים, זה שאנחנו מתחילים להסתכל על אחרים, על אחים ואחריהם. ואז אם אנחנו רואים שפתאום אלוהים מברך אותו יותר, לעיניים שלנו, הוא עונה לתפילות שלו יותר מהר, הוא מברך אותו בעבודה. יותר ממני. אז אני מתחיל בלב שלי לדבר עם אלוהים ולהגיד כמו שהם אומרים פה, איך זה יכול להיות אלוהים? אני מאמין יותר זמן ממנו. אני עברתי בהרבה יותר קשיים מבן אדם הזה, כמו שהם פה אומרים, כן? שימו לב, הם אומרים, האנשים האלו בסוף היום הם לא עברו את הכובד היום ואת החוב של היום. הם לא הרגישו ובכלל, הם לא עברו את זה. רק זה חלוש שהם מקבלים אותו דבר. וזה מגלה פשוט, חברים, הרבה פעמים התגובה שלנו מגלה במה אנחנו תלויים. זה מגלה האם אתה תלוי בברכות שאלוהים נותן, או אם אתה תלוי באלוהים שנותן את הברכות. וזה הבדל ענק. כי אם אנחנו תלויים בברכות של הבנות האלה, ובתפילות שלנו אנחנו מחכים שהוא ייתן את זה, שהוא יברק אותי בזה, שהוא יקדם אותי פה, שהוא יעשה אותי בן אדם גדול, תמיד יהיה מישהו שיותר מבורך ויותר גבוה, הוא יותר קדימה שם, אוקיי? אז אם אתה תלוי בזה, תמיד לך סבבה. לא פשוט. וזה לא שאתה לא במקום שלך, אתה כן במקום שלך. פשוט בגלל שאתה מתחיל להשוות עם, עם הבן אדם אחר וברכות שלו נתן לאח אחר. ואז אתה מתחיל להשתגע, אפשר להגיד. כמו שבמשל הזה, שסיפרתי על בן אדם שרצה להיות מבורך עם בית גדול, סיפרתי כן, אבל הוא לא... בתנאי אחד שלשוכן שלך יהיה פעמיים יותר. הוא אומר לי, בעיה בכלל, העיקר שיהיה לי. ובאמת, זה בעיקר שיש לך, הוא אומר להם, מה, יש לכם דילה. אתם עברי כאילו, יש לכם ברכה שלכם. זה אתם. ואז פתאום הוא מקבל את הבית, ורואה, השוכן יש לו פעמיים יותר. משהו פה לא בסדר. אז הוא מזמין את האוטו שהוא יצא, ואז לשוכן יש, בוא נגיד, רימוזים. איך? מסוק. ו... לא מרוצה. שאלה, למה הוא מי יש לו משהו שהוא יצא, נכון? משהו שהוא יצא, יש לו. למה אתה רוצה מה שיש לבן אחר? וזה לא שקר... זה יהיה אותו דבר, אתה לא חושב שיהיה יותר רע, שיהיה אותו דבר, זה מעניין. אנחנו מגיעים שם. לא, אבל האדם הזה, למשל, לא רצה שיהיה אותו דבר. הוא שיהיה יותר רע. הוא רצה שלא יהיה יותר ממנו. יותר ממנו, כן. הוא רצה שיהיה יותר ממנו. וזה בעיה שאנחנו צריכים להגיד. האכזבה, אני מתכוון לזה. האכזבה זה לא מהסיבות שאתה באמת מיוחד או משהו על אף הסיבה זה בפנים, בתוכה. אתה מבפנים, המקור של זה שאתה מרוצה הוא לא נכון. וכל הזמן אתה רוצה לשתות. כי למה? אתה לא שותה מים, נכונים, בוא נגיד ככה, אתה לא שותה מאלוהים, אתה רוצה לשתות מהברכות שלו. והברכות שלו זה כל הזמן, אם אתה תסתכל על אחר ושהוא שותה יותר, אז אתה תקשור, זה לא פייר, זה לא טוב. שכל הזמן אתה תהיה צמא, רוחני. למרות שאתה כן שוטה מהברכות של אלוהים. אז הבעיה זה בתוכנו, מבפנים. אנחנו חייבים להיות תלויים מי אלוהים עצמו ולא רק מהברכות של אלוהים. עכשיו, הבן אדם הזה היה כל כך עייף, שהוא אומר... מקנאה. מקנאה, מסר, מסקרפה, הוא אומר, טוב, אני מוכן שייקחו ממני עין אחת. כמובן פעמיים השוכן שלו קיבל ואיבד שני עיניים. אז לפחות יהיה לו טוב פעמיים יותר, אז עכשיו יהיה לו רע פעמיים יותר. המשל הזה מאוד חזק, כי אנשים לפעמים מוכנים לסבול, ללכת על תנאי שלמישהו אחר יהיה יותר גרוע פעמיים גרוע. אז הוא סובל בשביל מישהו לסבול יותר. יש אנשים כאלה לפי, בין הפנים האחרות, לא צריך וזה מאוד מאוד עצוב. אתם זוכרים הסיפור של פטרוס בסוף, שישוע הבא, הוא לפטרוס את הגוועה שלו, אומר את הקריאה שלו, שהוא לתת את החיים שלו, שיהיה קשה לפטרוס ככה וככה, והוא שמע על יוחנן, שיוחנן הוא יהיה בסוף. הוא לא, לא ימות מהר. שאלוהים רק תגלה את עצמו שוב, אישוע יחזור שוב, וכנראה זה יהיה תלמיד בשם יוחנן, ואז איפשהו בולה שמה, פטרוס, היה לא מהיר. ואז הוא אומר, שואל אישוע, מה איתו, מה, מה עם יוחנן, אחרי שאישוע סיפר את כל הדלק שלו קשה ולא קלה, הוא אומר, מה אכפת לך, הוא אומר, ביוחנן, סליחה, מה אכפת לך על יוחנן? בשבילך יש דרך שלך, יש את הברכה שלך שאני איחדתי. אולי בעיניים שלך זה לא אותו דבר של יוחנן, אבל זאת לא אומרת שזה פחות טוב. זה צריך להבין, חברים. זה פשוט שונה. אז פטרוס גם ניסה להשמות את עצמו עם האח שלי, עם יוחנן. ואולי הוא גם היה יכול, היה לו לחשוב ככה, וואי, יהושע, הייתי קרוב אליך, אחרי קרוב, יותר קרוב מיוחנן. מה הצעיר הזה, כי באמת יוחנן היה פחות בגיל, הצעיר הזה הוא עדיין בצבא, מה הוא, מה הוא השיג? פעמיים כן, אני שמעתי שהוא היה עד גיל 20 משהו כזה, הוא היה הכי צעיר. ופטרס היה דווקא הכי מבוקר. באקשי, זה אמר פטרס, יאללה. אז פטרס, בטוח הוא היה יכול לחשוב, מה הבנת? אני סבלתי יותר איתך, אני עד הסוף הכנתי איתך. כל אחד פרח ואני... הלכתי על מים כאן. נחלתי על מים נפלתי, אבל אני עשיתי כל ה... תקורא פה פטרס איתך איזה... לא, אני חושב בסוף פטרוס היה גאה שהוא הלך על המים, באמת. הרבה מבשרים מספרים את הסיפור בצד שפטרוס נפל, כאילו וואי, כולם מסתכלו ככה, נפלת, נפלת, אני חושב באמת שפטרוס היה גאה בסוף, לפחות אני עשיתי והלכתי כמה מטר, ואתם לא עשיתם את זה. אז הוא היה יכול עכשיו להגיד, וואי, אני עשיתי כל כך הרבה בשבילך אישור, למה הדרג שלי יותר קשה משלי אופנה? למה אתה קיצר את החיים שלי ככה ואני צריך לסבול? ויוחנן הזה וזה, ובסוף הוא יחיה את מאה במשהו, וגם אתה תחזור אליו ותיתן לו את כל הספר כאלה. זה לא פייר. לא יכול לקשור ככה. וגם אנחנו שמסתכלים וזה, מה אנחנו חושבים, אין זה יכול להיות ככה. לדוגמה של מקבלת את התבינה בגיל 14 ואני קיבלתי בגיל 22. זה ככה זה. גילה של דרג שלנו, לך דרג שלך. אלוהים מצא אותך בשעה שלוש וחצי, הוא פה. לכל אחד יש זמן שלו, יש דרג שלו. אם הדרג שלך יותר קשה, אז לא מראה שאתה פחות נבורא. זה צריך לקבל בראש שלנו ובלב, ואז אתה תוציא תשכח מהנצבה שלך. אבל השורש, המקור, אנחנו חייבים ללמוד להיות מבורכים מאלוהים עצמם. אם אתה תלוי, ומצב ראש שלך תלוי, האם אלוהים יענה בשבוע הבא לתפילה שלך או לא? או אם יערך חיובי או לא חיובי? חבל. כל הזמן איך הבעיות האלו, ומחשיבות, והגזבות, והאם אני בדרך נכונה כל הזמן, בטח אתה בדרך נכונה, מה אתה חושב? תסתכל, אלוהים שלח את מלאך לבעה שהוא לא בן של אלוהים, להגיד לו שהוא לא בדרך נכונה, וזה לא בן שלו. מה, אתה לא חושב שאלוהים היה אומר לך שאתה לא בדרך נכונה? אתה בן שלו? הוא לא היה יכול... אם אני מדריך את הבן שלי ואני אומר שהוא לא בדרך נכון, הוא לא בזמן במ... הנכון, או הוא עושה משהו לא נכון, מה אני לא אגיד לו? אתה לא חושב שאלוהים היה עומד לך לפני? בטח. אז אם הוא לא אומר לך, אתה לא במקום הנכון? לא, מאה הסיבה של ההגזמה זה לא שאתה לא במקום הנכון. פיזי. אולי אתה לא במקום הנכון נפשי. נפשי. ולא משנה איפה אתה תהיה. בארץ או בקנדה או בארצות הברית, שאנשים בורחים מהארץ וחושבים ששם החיים יותר טובים, אתה לוקח את ההגזמה שלך איתך למדינה אחרת, מה זה יעזור לך? גם שם אין לך הגזמה, כי זה בפנים, זה איתך. זה צריך לפתור. והתשובה, וזה סוף כבר, שוב, זה ליהנות מאלוהים, ולא רק מהברכות שלהם. תתכונן כבר, יש לך... חיים ארוכים, אנחנו כולנו צעירים, שאתה לא תקבל מה שאתה מצפה בחיים. כלומר, הפריכה, כן אתה תקבל, אבל לא בדיוק ככה איך חשבת. תתכונן לזה. זה לא יהיה תמיד איך רוצה. אז תלמד עכשיו ליהנות מאלוהים פשוט. מהמקור, ולא מהמים שיוצאים מהמקור הזה. מהמקור הצום. שמה, מאלוהים. חברים שונים הם אבל שאנחנו לא נסתכל על יוחם או על פטרוס, נגיד למה הוא ככה ולמה אני קיבלתי ככה ולמה בדרך שלי הייתה מחלה לדוגמה, כל אחד דרך שלו. אני אגיד לך אם זה יותר קשה היה, נראה לי נתתי יותר גדולה. זה כמו בחדר כושר, כן? יותר משקל, נתתי יותר חזק, כמובן, כמובן. הברכה עצמה זה תמיד צריך להיות אלוהים ולא הדברים שהוא נותן לה. אמן. בואו נקום על הרגליים שלי. רבה תודה לכם על הזמן הזה. רבה תודה לכם.